Медея на Снежина Петрова и Десислава Шпатова на античния театър ще остане като спектакълът с дъжда и бурята, за който ще се говори. Ще се разказват истории за грамотевици, които първо бяха на запис, но след като Медея призова богинята Хеката, започнаха и наживо. Ще се говори за подгизналите до кости зрители... За тези, които се тревожиха за грамотевиците, за тези, които се криеха под камъните арки към входовете, за тези безчадър, за споделените дъждобрани, валеше, а повечето зрители стояха. В началото режисьорката Деси Шпатова е мислила подът на сцената да е водно огледало, но изчисленията и тонажът не са позволявали такава сценография. Виниловия пот с оголемените рисунки на Медея, нарисувани от ромските деца обаче, в крайна смятка бяха под вода. Медея призова богинята на тамата Хеката и започна да круи отмъщението и убийството на собствените си деца. Небето се разгневи и стана участник в спектакъла. Мислех за Дионисиевите тържества, за това, което предполагаме, че е свързвало жертвоприношение, спектакъл, театър и мистерии в едно. И докато гледах, а върху мен валеше дъжд, си мислех, че не съм просто зрител, защото дъждът и рискът бяха за всички, и за участници, и за зрители. Чували сте за понятието тотален театър. Този, според мен, беше безпощаден театър. Една от координаторките на доброволците само ме привика и каза: Деси, искаш ли да снимаш Медея? И аз да, вълшена съм се замислила в колко часа, в кой ден. Аз бях на Хилса Фрок, преди да дойда на, на, на Медея. Но още със смото ми отиване там, аз мисля как ще тръча към амфитеатъра и въобще не ми покаже, че вали ли дъжд, аз знаех, че това да представление се състои и имах дъждобрано и това ми беше достатъчно. <laughs> Бяха комбинационните моменти в репликите, когато небето също се включваше с някоя грамотевица или някаква светкавица и това беше просто невероятно, неописуемо. Не знаехме, до последна ще излезнат, няма да излезнат, ще участват, още няма да участват. Имахме условия с шофьора да се обадим 40 минути по-рано, за да вземат децата. 11 без 20 случи, така че ние трябваше да звъним, защото имаме и родители отзад, които вече са подгизнали. Между нас настана абсолютно суматоха какво правим. Децата ли спасяваме родителите отзад, огледахме се, развъняхме ни телефони. Шофьора каза, че ще дойде. И точно когато се обади, че вече е долу и чака цялата група, ние казахме няма да слезнем. Децата ще участват. Имате 5 минути да слезнете. <съква> Но нямаме 5 минути. Ние имаме още работа тук. Не може да се тръгнем сами. Открай, В крайна сметка ги изчакахме. Светлана през цялото време до мен повтаряше. Не ме интересува. Зад нас са пълнолетни хора. Те стоят мирно, гледат си децата, децата са на сухо, оставаме. Това беше през цялото време. Няма да се играе повече. Със сигурност не е на сцената на античния, под открито небе. Може би е сента в Театъра Зарян, но няма да е същото. Снежина Петрова на пресконференцията на следващия ден в склад, където са офисите на Фундация Пловди 2019 и още... За от античният театър ми каза, нали, че ни очаква втори път. казвам, не втори път, няма да мога да ни проживее. Всъщност, вече знам какво трябва да се направи. Трябва да има осигурен дъждобран за всеки зрител, защото българина не е готов да гледа изкуство в тези условия. Включително и нашите родни, дойдоха без чедър. Техниката е нещо, което трябваше да бъде съхранена. За съжаление, тя не оцелява оцеля на 100%. Ако има медии, бих искала да да кажа, че ще отправя един апел към спонсори, които до този момент не намерихме, за да подкрепят щетите техническите и да поощрят тези усилия на тази чисто техническа фирма, която обаче прояви невероятен, невероятен жест, че не изключи системите, не изключи звука. Просто всъщност всички бяхме на едно ниво на, на, на риск. Другото, което може би всички тези хора, които не можаха да останат, всеки по различни причини. дойдоха три жени, които ми казаха, ще го търсим този спектакъл, където и да е той, за да го гледаме. Аз съм случила и по едно време <laughs> тук течеше, да валеше дъжд и нищо не виждах и затова тръгнах. Но цялата публика ще помислим с IPAGO, дали не можем да предоставим някакъв линк а, от записа. Слава Богу, имаше много камери. Това е първото събитие, което е документирано. Така че тези, които не успяха да го догледат, ще им подарим този линк заключен. Точно до нас имаше групичка от предполагам, родители, които в един момент, точно като на футболен мат, почха да викат Ме, де, я! <laughs> <laughs> Но Владо Пенев споредно му се играеше още. Да. След това дозей ми каза, всичко хубаво, обаче жена ми изяде две редвики. <laughs> Аз бързах! само да не завали сега, давай по-бързо. Много този въпрос е зададе, дали можехме да спрем представлението. Представлението не е телевизор, като почне да гърми отвън, да натиснеш копчето и просто да го спреш. Това е сложна човешка машина с много енергия и много мотивации. И си представихме какво би станало с тия деца, които дойдоха от Столип и в други места. Как ни казваш в един момент, Абе, бе, всъщност спираме. Не, не можеш да кажеш такова нещо, трябваше да се изиграе. От друга страна, дъждът по много особен начин стана част от представлението. Вие как си представите една майка, която убива децата си, какво да се случи? Слънце ли да пече? Много рядко се случва това нещо, обаче театъра някакси премина в живот. За мен това е силният театър. Ти представаш да виждаш нещо, което е измислица. Тая опасност, която се случва на сцената, започваш да усещаш и ти самия. Ние разбира се, зрителите отсъщност по абсолютно глупав начин, подвизнали ни гащите. Голяма работа. Този дискомфорт е важен. За усещането и за разбирането на това, което се случва на сцената. В един момент българският театър започна да произвежда представления, които не изкарват зрителя от неговата зона на комфорт. Влизаш, гледаш, излизаш, пляскаш, взимаш автографи, всичко е прекрасно, тагваш се във Фейсбук, събираш лайкове. Тук имаше преживяване, нещо се случи, нещо протече. Повед и на това дали можем да го играем още и така. Това представлено е финалната точка на един много дълъг, тригодишен процес, през който ние сме преминали. Това е неговия край, наистина. Според мен нещо приключи с нощи. Сега ще продължи по друг начин, нещо приключи. Много кажем по-ясно, че няма да го направим втори път тук. Да. Имах страшно много въпроси към Снежина Петрова. Зададох само няколко от тях в отдално интервю. И първият. Снежина, бяхте ли в обувките на Медея преди ролята? Трябва ли човек да познава този изгарящ гняв, за да го въплати на сцената? Много ми е трудно в живота да проявя да такава решителност, такава крайност а, и такъв, как да кажа, демонизъм някакъв. Мисля, че не, аз съм по някакъв начин обратното. Но по друг начин, с целият риск, който поемаме, ето вчера, например, абсолютно се почувствах като нея, когато трябваше да наистина да взимам решение за това събитие, на което подлагам деца, студенти, колеги, служби. Точно като една убийца се почувства. И зрители включително. Но, си нямам избор. И не бях сигурна. Не е ли, много жестоко това. Въпросът е, искате ли? Кой иска да е Медея? Нито едно дете не поиска да е Медея. Репетирано е, да. Защото иначе е, всички искат да са Медея. Медея обаче играеше в тази част, в този пролог, мъж. Никаква възможност да сбъркаме пола. Нарочно ли беше това и защо? Това първо стана спонтанно един ден, тъй като в тази част участват само студентите, момчета, момичетата са заредени за първата песен на хора, която е категорично женска. Там няма как да ги смесим. И след като отпадна варианта, която да играем медея, при това между децата имаше конфликт, всички искаха да бъдат медеи и щеше да е трудно за тях да. Да признаят правото само на една медения. Затова това много роли не им раздадохме. По-добре тези роли да се изземат от големите батковци. Тогава децата си остават в тази равнопоставеност, което, в която се чувстват комфортно. И като видяхме на от обученията, каква битка настъпва за това, като кажа кой иска да играе това или онова, и всички искат. Защото е главната роля, в смисъл, за да са в позицията на власт. Не, не, не. Просто ето, например, имаше едно обучение, в което а, ги попитаха, Сега кой иска да го убия, и всички се станаха на опашка. Сега това може би ще прозвучи скандал. Естествено, че това е една игра и на доверие, и на, на трансформиране на страшното. Всички искаха да бъдат дракон. Е, този урок не сме им преподали, че и няма нужда, не е това целта на проекта, че трябва да това е его, какво става с него и така нататък. Затова включихме и в ролите на двете деца, малкият син и детето на Асия Иванова, Марина, защото те просто бяха в София на репетициите, присъстваха. Иначе си представяхме други деца от общностите да бъдат. Ако Медея беше мъжът, на когото жената изневерява, защото харесва сина на царя, тогава, вероятно, това престъпление, убийството на децата, агресирането спрямо партньора, който е изневерил с друга или с друг, щеше да бъде оправдано като престъпление от страстта. Дали Медея е толкова отрицателен образ, просто защото е жена и това се пренаси в времето, още от античността до днес? Не знам. Първо не знам на един баща дали би му хрумнал въобще. Не знам и аз, Доколкото е свързан с децата. Това може да ти хрумне, само ако си същински дълбако свързан с децата нения жест не е само плотно отмъщение. Вчера в тази мокра версия някои текстове потънаха в водата, не можаха да се чуят, но тя има и други мотиви за това. Тя каза няма вече кой да ги, да ги спаси. Особено ако се чуе и това сбогуване в монолога на колебанието и в началото, само като си представиш децата да живеят без майка си за цял живот. Просто защото бащата е направил такъв избор. Съпак тя остава абсолютно отрицателен герой. И е много страшно това, че една наистина смела и умна жена може да има само отрицателната роля, събирателен образ на злото. Е, това е много трудно. Наистина и за мен е много трудно. Трудно е да го обясня как така се получава. В крайна сметка дори се получава това, че децата я обожават като роля, като актриса, като... Не знам какво разрешава в детките фантазии този образ на майката-убийца като че ли им е необходим за нещо. Този образ на аз съм те родила, аз мога да отнема живота, който се пак стои в образа на Мадея. А, и някои майки го правят, Не директно през буквално убийство, mm -hmm. но и майки, и бащи. Това е реалността. Какво да се правим, че не е така? Друг пък смисъл децата имат нужда тези майки да се отделят от тях. Е, не, под такъв жесток начин. Когато работиш с, с митология, с приказка, всичко е толкова, мислите са толкова гъвкави, толкова многопластови, човек може да си изтегли от там каквото иска от този захарен помог. Аз нямах нужда да си изтеглям жената демонобийца и така нататък. Но от друга страна, за да, за да стигна до някакво... Ето до този третия етаж на този античен театър, трябва да се мине през това. Аз между другото, много си мислих, че като свърши представлението, ще, то ще завърши с една буца вътре в мен. Много отчаиващо. И, и остава едно такова чувство. Много интересно, че тук това не ми се случи. Може би заради целият образ, който ДЕ си създаде, заради това, че няма буквално убийство, че има музика в този момент, че има други стихи и се включват. И всъщност аз наистина се чувствам като на небето след това. Тоест, това е преработено? Преработено е. Даже не знам как се случва М -м -м. това. Преработване на престъплението и на злото в през нещо етично. друго. Може би през музиката, през средата, през цялата условност на хора на последните реплики. Нищо не е буквално битово. Еврипит беше там и говореше на нашия език, това написа Доротея Табакова във Фейсбук, а от нейните на най-сериозен познавач и преподавателка по старогръцки, това значи много. За това няма как без преводача Георги Гочев, главен асистент в Новобългарския университет, преводачът на този 12-ти пореден превод на Еврипит от старогръцки. По въпроса разбира се, защо убийцата Медея се издига към небето. В Мита с колесницата на Хелиус, в Пловдив през 2019, на третото ниво на античния театър, при каменните статуи от античността. Тя трябва да е горе. Защо трябва да е накрая горе? Защо, защото тя си изразходвала гнева, направила е това, което емоционално трябва да направи и накрая я Не. Да, да ма той този гняв той е адски силен. Тотално унищожителен. И самоунищожителен. Въпросът да е как да се не. преработва този гняв и как се преработва в античността, как се преработва днес. Как се преработва гнева в античността и, с, с война? Този Еврипит и този текст на Медея в съвременен прочит... Допуска ли питането за това, жената ли разполага с тялото на децата си, тя след като ги ражда, може ли да ги убие? Наистина ли автентичността е заложен този стереотип, смелата, умната и решителната жена да се идентифицира с злото и с престъплението и това става през Медея? И тогава и до днешен се казва, че жената не, не може да си убие децата. Единствената легитимна роля на жената в, в античността е тази на майка, която отглежда децата в семейството. И това, че Медея ги убива, е акт, който нарушава най единствена предписана от морала, от морала роля. Емоционалният отговор обаче на този въпрос е съвсем различен. Емоционално погледнато, емоционалната логика казва, че тя трябва да ги убие. Трябва да ги убие, затова, защото тези отношения между нея и са приключили са мъртви и там нищо друго не може да се случи. За да се продължи напред, нещо трябва да се пожертва. Ние като гледаме разни сюжети и разни сценарии, холивудски сценарии, например, накрая трябва да има пълен хеппи-енд, всички да са щастливи, всеки да е получил някакъв дял щастие. В гръцките митове също има хепи енд само че този хепи енд е особен, нещо много ценно, трябва да се пожертва, за да може да продължи живота. Всъщност е важно не толкова в щастието на отделния човек, колкото в щастието на цялото. Живото просто трябва да продължи. Тази история, която е разказана в Еврипидовата медея, тя продължава. След това медея заминава за, за Атина, жени се за Егей ражда им се син и така нататък и така нататък. Мита продължава, но той може да продължи за това, защото тази част от историята е приключила с убийството на децата. Убийството на децата може ли да се гледа като крайна на присъда над, над човешкото в смисъл? Няма нужда да се продължава руда? Въпросът е, че когато тази трагедия се гледа днес, тя не може да не засегне особено в България един много въпроса. Именно това, че в България деца не се раждат. Или без да искаме, ние засягаме тази, тази много голяма тема. А тук не просто не се раждат, ами родените биват убити. Ако се тръгне по тази линия, въпросната трагедия може да бъде разглеждана като наистина изключително скандален текст. Ние не сме тръгнали по тази линия, все пак. Тук линията е... Първо, децата не са, не са деца. Децата са една голяма група. Това една, една общност, ама и майката не е точно майка. Защо беше необходимо всъщност да правите нов превод? Де си поиска превод, де си слава шпатова поиска нов превод. Вероятно е свързано с това, че тя е чела някакви предишни преводи и те не са говорили достатъчно актуално, достатъчно разбираемо за нея. Има нужда от повече преводи, защото всеки нов превод е своеобразна инвестиция в, в културата. Както българската економика, като една малка економика, много разчита на външни, външни инвестиции, така българската култура, която е една малка култура, страшно много зависи от външни идеи. Тези външни идеи най-често влизат в българската култура чрез преводи. Културите се, се превеждат една чрез друга за да могат да се обогатяват. Гръцката култура, например, има такова твърдение, че представлява превод на Някакви източни култури. Римската култура казват, представлява превод на гръцката и много понятия, които днес използваме, са буквално преведени, например от Цицерон. Понятие като хуманизъм е превод на гръцка, гръцка дума, която Цицерон е, превод Цицерон е направил. Ключова роля в спектакъла Медея имаха децата от различните общности в Пловоди, ромска, арменска, еврейска, техните рисунки. За Медея бяха самата сцена, върху която се случваше представлението, а прологът към драмата беше приказно разказване на мита. Работата с децата е била в ръцете на организацията Алианс за равни права и устойчивост в Столипиново. Христина Сотирова, председател съм на Алианс за равни права и устойчивост. Нашата роля беше да осигурим деца от ромската и от турската а, общности, а, които да участват първо в а, психодраматични работилници, където да разиграят а, самия... А, Самата трагедия Метея с Александра Гочева. След това децата присъздадаха тази емоция в рисунки, заедно с Цвети Спиридонова, за който им благодаря и на двете. Първите, нали, психодраматичната работивница, както и а, образователното ателие, всъщност се състояха в а, столи пеналост, но след това се наложи да децата да посетят изобналож. В смисъл това беше част от проекта, изложбата, която състоя стоя. месец, мисля, че беше миналата година. Трябваше да се обходят родителите, да си с тях да се мотивират, че нали, няма проблем децата да излязат, че ще бъдат в сигурни ръце, за което благодаря на медиатора ми постоянно. Той свърши и също с по-голямата част от работата. Организирахме транспорт, което също беше много трудно, защото всяка, една, може би, около десетина, дори и повече фирми, към които се обърнахме за транспорт, отказаха, само като чуха столикно. За което всъщност нямат основания, защото хората, които работят там, знаят, че няма нищо страшно. Ние видяхме огромен талант в тези деца, огромно желание за включване. Следващата трудност беше с извеждането до залата на евреите и шалом, която е в центъра на града. Там също се оказа трудно да ги изведем. А всъщност родителите от какво най-много се притесняват? Децата да попаднат в друга общност. Те, повечето от тях това е една сегрегирана общност. Една затворена общност, която няма достъп, така как да кажа, извън квартала, в който живеят. И всяко едно излизане е свързано с страхове. Страхове, децата да излязат от Столипиново. Попитах медиатора ми, Око Стоянов защо? Наистина е така. Децата от Столипиново трудно биват изкарани извън Столипиново, тъй като самите те. Не са излизали об Столипиново, също така и някои родители. Първи им досек, идването в центъра на Пловдив, Античния театър, това се случи тук, последната седмица, така ли? Някои деца са излизали. Имах предвид това, че извън Столипиново, извън града, трябваше децата да пътуват до София за изложбата, но така и не можах да оговоря родителите да пуснат децата си. Два-седем родители изявиха желание децата им да посетат изложбата в София. С какво са свързани страховете им? не знам, някои деца повръщали по време на дълъг път и те самите не са излизали, не са пътували толкова дълго, може би, заради това. Как се отразяват екстремни ситуации, в които ние виждаме, че се случват огроми над ромски махали? Какъв е ефект от това върху ромските деца? М може би, една от причините е това, аз не исках да го засягам, но... Това много влияе върху децата. Родители се притесняват децата им да бъдат изведени от столепи, но по простата причина, че едва ли не, ще бъдат нападнати или ще ги наричат с обидни думи. Голямата тема на Медея става дума за екстремно състояние, в което жена, майка е готова да отнеме и отнема живота на собствените си деца. Как гледат на това децата от вашата общност? Децата никога не са играли до край смисъл. Не знаят, че Медел убива децата си. Не знаеха какво ще се случи в самото представление, но те знаят, че това е едно представление. Знаете, че родителите в ромската общност са много загрижени за децата си и никога не биха посегнали на живота на децата си.